بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد دانشي هديثة بجلسنا من مام بخاري المسلم عبرني عباية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه sluga Allahov poslanika sallallahu aleyhi wasallam u njemu stoji da je Allahov poslanik aleyhi sallatu wasallam kazao jetme ulmejite thalafe svakog umrlog slijedi, odnosno ispraća ga na dženazi troje ahluhu vamalu vamalu njegova porodica i metak i njegova djela tajerju sunan se vrati to jest porodica i imetak a ostaje s njim njegovo djelo oni hadis naši učenjaci su razumjeli u sljedećem smislu nesmi se bi čovjek dozvoliti da od onoga što ga ispraća sa ovoga svijeta ostane snimonju najgore, a to su njegova loša djela. Jer dan kada čovjek presali sa ovoga svijeta Allahovom voljom, a svi smo taj čovjek, jednoga dana kada Allah bude odredio, sa njim i njegova djela. Sve drugo je dio ovoga svijeta, sve drugo ostaje ovdje iza nje. Tvoje dijelo, dobro ili loše, ide na Ovaj hadis nam isto tako govori, da ne bismo smjeli sebi dozvoliti toliki nemar da nas s svijeta isprati više loših dijela nego dobrih dijela. I na kraju ovaj hadis nas podstiče isto tako stavimo prst na čelo i zapitamo se kakva su to naša djela. Štać se tu osnovu kagru? Da li smo mi od onih koji više brinu kakav bi mi tepih u sobi? Kakavim je TV odnema borat? Kakva, kakva mu je odjeća, kakva mu je odjeća, kakva mu je šminka? Neho što brinemo kak kada smo namjeram dal smo klanjali danas dal nismo klanjali dal smo dali sadaku danas smo nismo dal smo trebali postiti ako je ramazan je nismo dal smo ispunili obaveze prema slovenima prema ljudima ili nismo potom mi treba da povedemo računa jer kao što vidimo iz ovog kadisa da ono što ostaje s nama to su naša dijela. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم